бо вже у сандалях дірки для великих пальчиків довелось вирізати, щоб у носки не впиралися. Мама виламала з'яса на гілочку, обчухрала на ній листя, приклала до даненої підошви, обрізала ту різочку біля великого пальця і біля п'ятки. Мірка для нового взуття готова. Але Дана запротестувала. Хай візьмуть її з собою і міряють сандалі прямо на ногу, Бо ж той батичок тільки довжину покаже, а ширину куплять їй або за широкі, або за вузькі капчики. І що тоді? Хто в них буде ходити? Кіт чи лапун? Не маруть, мені сердилась мама, побудеш у тітки хотинки, там є з ким побавитись. Не хочу у тітки хотинки, хочу з вами. Мама не здавалася, але й Дана не поступалася. Канючила цілий вечір і таки добилася свого. Її пообіцяли взяти на ярмарок. На ярмарку стільки всього, що очі розбігаються, і дані всього хочеться. Але мама суворо наказала, що про лагодзінки навіть не згадувала, бо в них і так уже не те, що кожен злотий, але й кожен грош порахований. Зате до сандаликів Дані ще й ковтину купили і навіть дозволили самі вибрати. Ковтинки були сині, зелені і малинові, вона вибрала малинову. І хоч добряче припікало сонце, не хотіло розлучатися з обновкою. Одягла її на сукенку і навіть усі гудзики застібнула. Ті гудзики такі кругленькі, такі блискучі, що не могла ними натішитися. Тату-секла такий купив їй її... і півника на паличці. Мама відвернулася, щоб матерію на фіранки вибрати, а він – ти ці дані? – Бери-бери, все одно за якогось там смоктонця коня не купиш – і хліба не збудуєш, а щоб ото дитина на ярмарку була і солодкого не лизнула. У мене ж тіко єдна доця. Це відтоді смоктунці стали її улюбленими лагодзінками. Вона й не помітила, хто її взяв за руку і повів з ярмарку. Очі до ґодзиків опущені, у лівій долоні смоктунець, а право хтось стиснув у своїй руці. Рука м'яка й біла, на мамину не схожа але вона це не зразу помітила. «Я ж тебе просила бути чемною, а ти бігаєш по ярмарку, як заведена, ледве знайшла тебе. Гарного светрика, як тобі купила, егеш, але скинь його дитину, бо ж зіпрієш. «Ох і припарює, певне знов дощ піде», почула над собою голос. «Голос жіночий, але не мамин». Дана відірвала погляд від гудзики і спрямувала його до гори. «Яка жінка, немолода, білотіла, трохи повновата, у бежевій блузці з білим мережем і круглими білими пацьорками, у солом'яному капелюшку з возенькими крисами, лагідно дивилась на неї, горіхово карими очима і привітно осміхалась. «Тобі дуже личить!» «Я сама його вибирала», – сказала Дана. «А вже ж, вибрала сама! Я знала, що ти саме його вибереш, бо це ж твій улюблений колір. Але купила не ти сама, а твоя бабуся Марта, яку ти не дуже слухаєшся». Жінка погладила Дану по голові. Від її долоні повіяло ледь запахом чогось м'ятно-солодкого, такого приємного, що Дана аж очі примружила. «Ти ж, сонечко, іще не заробляєш грошей. От виростеш, вивчишся, як твоя матуся, будеш працювати, а вже тоді...» Дана шарпнулась, але жінка міцно тримала її за руку. «Не постуй, маленька дзико, бо як приїде мама, я їй розкажу, яка ти нечемна». Йдемо додому, тобі обідати пора. Вона назвала Дану якимсь дивним іменем. Дана такого ніколи не чула. Але чого вона її так називає? Може ця жінка сліпа, що просто погано бачить, не добачила, от і прийняла Дану за свою дівчинку, у якої є такий самий малиновий светрик. Але жінка раптом нагнулась і смикнула Дану за нижній гудзик. Бач, теліпається на одній ниточці. Може загубитись. Давай я його відірву, «Заховаю, а вдома пришию». «Отже, бачить, якщо навіть таке вгледіла». Та на поспіхом відірвала гудзика і затисла кулачку. Ще не хватало, щоб ця чужа жінка забрала його собі. «Мене звати Богдана», – чемно пояснила жінці. «Ох, ти ж моя фантазерка! Вчора була дюймовочкою, позавчора білосніжкою, а сьогодні вже Богдана. А це ж із якої казки? Я тобі такої не читала». «Дивна якась жінка». «Приємна, гарно вдягнена, загадково пахне, але дуже дивна. Що вона говорить? Яка дюймовочка? Яка білосніжка? Дана навіть не чула про них. Мама розказувала їй казки про Івасика та Лесика, про курочку Рябу, про хитру Лисичку і Вовчика-братика. Тато про фарбованого Лиса читав. А про цих, що вона говорить, і куди це вона її веде? «Відпустіть мене!» Озирнулася і побачила маму з татом. Вони бігли за нею такі перестрашені, збліді, ніби їх вела не жінка, а якесь потворне чудовисько, якась зміюка казкова, що ось ось підніметься в небо, і потягне за собою дану, назавжди забере її від них. Рвонулась ще раз, висмикнула спітнілу долоньку і побігла назад. Жінка щось закричала всвіт, але вона її вже не чула. Страх, що перекосив обличчя мами й тата, передався і їй. «Ти чого позагоніла з чужою жінкою? Чого?» «Мамо ніби пропасниця била!» «Вона сама взяла мене на руку!»